tvrđkom. 25. veljače 1856. godine u Parizu okupila se diplomatska elita Europe. Razlog tog okupljanja bilo je sklapanje mira koji trebao okončati rat koji će u povijest ući pod imenom Krimski. Dopodneva se oko sjedišta Francuskog Ministarstva vanjskih poslova skupilo mnoštvo Parižana koji su namjeravali gledati dolazak diplomata. Okupljene znatiželnike obuzdavali su lujnici i žandarmerija, kočije s diplomatima počeli su stizati oko 13 sati u nedavno sagrađenu zgradu ministarstva. Dolazak pojedinih izaslanstava okupljeno mnoštvo pozdravljalo je povicima. Živio car, živio mir. Pariško mnoštvo klicalo je vladaru Francuske, caru Napoleonu III, koji je činilo se ponovno od Francuske napravio europsku supersilu. U dvorani gdje su diplomati trebali razgovarati o novom poredku u Evropi sve upućivalo da je Napoleon III ključni čovjek tog skupa. Rolando Fidges u knjizi Krimski rat piše. Iza slanici su se okupili u veličanstvenoj dvorani Veleposlanika, gdje je za konferenciju postavljen veliki okrugli stol prekriven zelenim baršunom. Oko njega bilo je postavljeno dvanaest naslonjača. Dvorana je bila primjer dekorativne umjetnosti drugoga carstva. Grimisne satenske zavijese visjele su na zidovima. Jedine slike bile su portreti u pravoj veličini cara Napoleona III. i carice Eženi, čiji je dominantan pogled bio stalni podsjetnik delegatima na novi položaj Francuske u međunarodnim poslovima. Na konzoli pored kamina bila je mramorna bista Napoleona I, personenom grata u diplomatskim poslovima više od 40 godina. Kongres u Parizu označio je ono u što je Napoleon III želio vjerovati, povratak Napoleonske Francuske u koncert europskih sila. Sama činjenica da je pariz izabran za mjesto održavanja kongresa koje je nakon velikog rata treba urediti odnos u Europi značila je puno. Godine 1814. predstavnici velikih europskih sila okupili su se u beču kako bi uredili odnose u Europi i pokopali Napoleona i njegovu revoluciju. Sljedeće godine u Beču postignut je sporazum koji je uredio europske odnose za sljedećih 40 godina ali 1856. beč je bio grad prošlosti. Poredak nastao na Bečkom kongresu bio je mrtav. Stvarao se novi poredak na starom kontinentu. Pariz je bio idealan grad za održavanje kongresa koji će nakon Krimskog rata odrediti novi poredak za Europu. Rimski rat izbio je u listopadu 1853. godine. Neposredni povod za rat bio je pokušaj Francuske da 1850. proširi svoju zaštitu, a onda i zaštitu katoličke crkve nad svetim mjestima kršćanstva u Palestini. Francuski pokušaj, do kojeg je došlo zbog pokušaja francuskog predsjednika Luja Napoleona, kasnijeg cara Napoleona III. da iskoristi pitanje zaštite svetih mjesta kako bi ostvario veću potporu za svoj unutrašnjopolitički program, je odgovor ruskog cara Nikole I. koji je smatrao da zaštitu na svetim mjestima kršćanstva treba imati pravoslavna crkva. Na to je došlo pitanje tko ima pravo biti zaštitni kršćana koji žive pod vlašću Osmanskog carstva. Rusija je i tu tražila prvenstvo. Velike europske sile nisu tražile rat, ali ruska nespretna diplomacija, želja sultana Osmanskog carstva da pokaže da je još uvijek jak vladar i rusofovna politika predstavnika Velike Britanije u Istanbulu, Stratforda Canninga, doveli su do rata. Ruska vojska okupirala je takozvane podunavske države, to je područje današnje Rumunjske, Osmansko carstvo odgovorilo je 4. listopada objavom rata Rusiji. Kada je ruska flota uništila Osmansku kod Sinope na crnom moru, u rat su ušle Velika Britanija i Francuska. U rujnu 1854. godine Britanija i Francuska iskrcali su svoje trupe na poluotoku Krimu, po kojemu će rat dobiti ime. 20. rujna ruska vojska pokušala je kod Alme odbaciti savezničke trupe, nije uspjela. Daljnji tijek rata ovako opisuje Alan Percival Taylor u knjizi Borba za preblast u Europi. Nekoliko dana nakon bitke kod Alme u zapadnu Europu stigla je glasina da je pao Sevastopolje. Glasina je bila lažna. Saveznici su propustili svoju šansu i bili su prikovani na dugu i iscrpljujuću opsadu sevastopolja. Sredinom listopada Raglan, britanski zapovjednik, napisao je na Krimu držimo samo ono na čemu stojimo. Clarendon, drugi britanski zapovjednik Tmuran kao i obično, očekivao je čudovišnu katastrofu, mješavinu Afganistana i Korune. Ta očekivanja poraza pokazala su se neutemeljenima kao i ranija očekivanja brzog uspjeha. Dva ruska pokušaja da istjeraju saveznike s Krima propala su kod Balaklave i Inkermana. Vojna akcija koja je trebala razbiti diplomatski zastoj završila je u sličnom zastoju. Saveznici nisu mogli zauzeti Sevastopolje. Rusi nisu mogli otirati saveznike. Taj vojni zastoj sa svim užasima boleština i liječničke nesposobnosti potrajao je od studenog 1854. do lipnja 1855. Oko 250 tisuća ljudi poginulo je u Krimskom ratu. Manje dio poginuo je od metaka i granata. Veći dio njih stradao je od bolesti liječničke nesposobnosti izlaganja teškim vremenskim neprilikama. Napoleonski ratovi bili su teški i mučni, procjenjuje se da je u njima poginulo oko 5 milijuna europljana. Ali Krimski rat bio je po nečemu poseban, on je najavljivo dolazak novog doba u ratovanju, dolazak industrializiranog ubijanja. Posljedice ranjavanja bile su sve gore i gore. Orlando Fidžis u svojoj povijesti Krimskog rata piše. Kristijan Džubenet, profesor-kirurg koji radio u vojnoj bolnici u Sevastopolju, napisao je Mislim da nikada nisam vidio tako strašne ozdjede kao one koje sam bio prisiljen gledati tijekom zadnjeg stadija opsade. Najgore su bile sve češće ozdjede u trbuh kada je ljudima visjela krvava utroba. Kada su takvi nesretnici dovedeni u postaje za previjanje, mogli su još uvijek govoriti, bili su još uvijek pri svijesti i poživjeli su još nekoliko sati. Bez sumnje, najgori utisak stvarali su oni, čija su lica bila raznesena granatom, time su oni lišeni ljudskoga lika. Zamislite stvorenje, čije su lice i glava zamijenjeni krvavim neredom isprepletenog prepletenog mesa i kostiju. Ne mogu se više vidjeti oči, nos, usta, obrazi, jezik, brada, uši, a opet to stvorenje nastavlja stajati na svojim nogama i kreće se i maše svojim rukama. Takvi uvjeti na Krimu doveli su do očaja među vojnicima. Krimski rat, barem u njegovom početku, neki su suvremenici nazivali ratom redovnika – zbog spora oko nadzora i zaštite na svetim mjestima u Palestini. Nekoliko mjeseci nakon izbijanja rata, taj se rad za svoje sudionike pretvorio u noćnu moru. Orlando Fidges piše. Zamor od rovovskog ratovanja bio je veliki neprijatelj u ljetnim mjesecima. Do desetog mjeseca opsade, zbog stalnog bombardiranja, vojnici su postali ruševine od živaca, tako su bili izmučeni nedostatkom sna da se mnogi od njih s time nisu više mogli nositi. U svojim sjećanjima, mnogi su vojnici pisali o ludilu rovova, mješavini duševnih bolesti koje su se kretale od klaustrofobije do onoga što je kasnije postalo poznato kao šok od granatiranja ili borbeni stres. Na primjer Louis Noir prisjetio se slučajeva u kojima su cijele satnije u borbi otvrdnulih francuskih postrojbi iz Sjeverne Afrike odjednom usrednoći ustale zgrabile svoje oružje i histerično pozivale svoje drugove da se bore protiv zamišljenih neprijatelja. Jean Claire, pukovnik u trupama iz Sjeverne Afrike, prisjetio se otvrnulih boraca koji su odjednom poludjeli i prebjegli Rusima ili koji više nisu mogli podnijeti sve to i ubili se. Samoubojstva su zabilježili mnogi pisti sjećanja. Jedan od njih pisao je o veteranu iz francuskih ratova u Sjevenoj Africi, koji je izgledao u redu sve dok jednog dana nije rekao, dok je pio kavu sa svojim drugovima u rovu, da mu je svega dosta. Početao i pucao sebi u glavu. 11. rujna 1855. godine ruske vojnici, nakon uspješnog napada francuskih vojnika na malakov Ključnu točku obrane Razorili su utvrde Sevastopolja Potopili ratne brodova u luci I napustili su grad Vojne operacije još su se nastavile Na Kaukazu i Baltičkom moru U velječi 1856. Počeo je kongres u Parizu Završio 30. godžika te godine Događaje na kongresu nisu uvijek bili diplomatski i uljuđeni. Britanski premijer Lord Palmerston smatrao je da njegova zemlja treba jako pritisnuti Rusiju i oduzeti joj zemlje na Kavkazu, Središnjoj Aziji, te sve zemlje osvojene od Osmanskog carstva. Svom ministru vanjskih poslova Palmerston je ovako opisao grofa Orlova, vođu ruskog izaslanstva na Pariškom kongresu. Što se tiče Orlofa, znam ga dobro. On je izvana uljuđen i učtiv, ali iznutra on je duboko natopljen ruskom neposlušnošću, arogancijom i ponosom. On će dati sve od sebe kako bi prijetio, a da se čini da to ne radi. On ima lukavost napola civiliziranog divljaka. Ponašanje Lorda Palmersona izazvolo je gnušanje kod saveznika. Viktor Emanuel, kralj Piemonta i Sardinije, Kraljevstva koje u rat ušlo na strani saveznika u siječnju 1855. nazvao je na bijesnom životinjom. Na kraju uvjeti mira bili su blaži prema Rusiji. Osmanskom carstvu zajamčena je teritorijalna cjelovitost. Rusija je morala vratiti Južnu, Besarbiju i Ušće Dunava. Dunav je otvoren za plovidbu svim državama. Rusija je morala odustati od namjere da Crno more postane njezino unutarnje more. Ali mir nije zadovoljio pobjednice. Alan Taylor piše. Za većinu sila Krimski rat bio neodlučan sukob. I Kongres u Parizu nije donio veliku promjenu. Napoleonovim riječima, ono što je trebalo biti velika politička revolucija svedeno je na običan dvovoj. Bečki kongres uredio je odnos u Europi za više od 40 godina. Tek revolucije iz 1848. uništile su taj konzervativni raj, nastao u Beču 1815. Poredak kojemu su temelji postavljeni u Parizu trajao je puno kraće. A i neki akteri tog mira završili su loše. Napoleon III. koji je Pariški kongres zamislio kao početak francuske hegemonije u Europi. 14 godina nakon tog mira postao je ratni zarobljenik, a njegova zemlja pretrpjela je težak porazu u ratu s evropskom silom koja je sa strane promatrala Krimski rat. Dok su evropske sile ratovale oko prava zaštite nad svetim mjestima u Palestini i oko Crnog mora, u srcu Europe nastajala je sila koja će promijeniti odnos snaga na starom kontinentu. Govori profesor povijesti i novinar Novog lista Tihomir Ponoš. Njemačko pitanje je najgore, najteže pitanje zato što je najveće, zato što je, su njemačke države zapravo velike, prostredne i zato što Njemaca ima puno. K tome je još riječ o procesu koji traje više od 200. godina. Da nije bilo francuske uloge u 30. godišnjem ratu, proces ujedinjenja Njemačke bi vjerojatno počeo u prvoj polovici 17. stoljeća revolucija 1848 godine bila je jedna od prilika kada se raznatrala mogućnost njemačkog ujedinjenja tada je i oformljen taj frankfurtski parlament koji se na kraju pretvorio u veliku pričalonicu gdje se nije znalo bi li se išlo na veće ili manje ujedinjenje dakle dali svi govornici njemačkog jezika ili svi minus Austrija i i Tirol ko bi što zadržao, koju razinu autonomije, koju razinu samostalnosti i taj je parlament nazvana profesorskim parlamentom zbog velikog broja profesora i velikog utjecaja profesora u njegovom radu i onda je to sve rezultiralo jednom njemačkom poslovicu koje glasi Cvacij profesor Faterlandferloren što bih značilo gdje je 20 profesora domovina propada međutim stvari se počinju ipak mijenjati Prusija vremenom jača, ona Polako, ali sigurno postaje stožerna njemačka država, pri čemu postoji i Austrija. Austrija je do 1806. godine imala pravo prvenstva zato što je Habsburg ujedno bio i car Svetogrimskog carstva njemačke narodnosti. To Napoleon Dokjeda. Međutim, u njemačkoj konfederaciji koja je stvorena nakon Napoleonovog razdoblja, Austrija i dalje ima formalno voreću ulogu. Ali je jasno da je Austrija u silaznoj putanji, a da je Prusija u ulaznoj putanji. Stvari se polako definitivno počinju mijenjati i kada 1862. godine za, za pruskog kancelara dolazi Otto von Bismarck. proljeće 1834. godine, kada mu je bilo 19 godina, Otto von Bismarck je napisao ove retke svom prijatelju. Zabavlja ću se nekoliko godina tako što ću vitlati mačem nad sirovim novacima. Tada ću uzeti ženu, začeti djecu, obrađivati zemlju i podkopavati moral svojih seljaka neumjerenom destilacijom žestokog pića. Tako, ako se za nekih deset godina nađeš u mom susjedstvu, pozvaću te da počiniš preljubništvo s lakom i zamavnom mladom ženom, odabranom na mom imanju. Da piješ što je moguće više rakije od krumpira i da slomiš u ratu lovu. Ovdje ćeš naći mesnatog gardijskog časnika s brkovima, koji psuje da se zemlja trese, koji njeguje odvratnost prema židovima i francuzima, koji mlati svoje pse i sluge ga zlostavlja njegova žena. Nosit ću kožne hlače, raditi budalu od sebe na tržnici vune u ščećinu. I kada me ljudi oslove zbarune, poglediću ću svoj brk i spustiti malo cijena. Napiću se na kraljev rođendan i gromko ću mu klicati. Ostatak vremena redovito ću se glasati. I moja svaka druga bit će, bog me, kakav sjajan konj. Otto von Biesberg ovako je prikazao svoju budućnost. Vidio je sebe kao kraut Junkera s istrčne obale Elbe. Uduše tada je Bismarck još čekao na upis na sveučilište u Berlinu i nije bio siguran što ga čeka u životu. Bismark se uspio upisati prvo na sveučilište u Gettingenu pa onda i na berlinsko sveučilište. Četiri godine bio birokrat Pruske kraljevine u Ahenu i Podzdamu i onda se povukao na svoje imanje. Tamo je živio život Junkera, jeo i pio u obilnim količinama. Slavni su bili njegovi doručci koji su se sastojali od piva i mesa. Bismarck je živio na svom imanju do 1847. Onda se uključio u politiku. Godine 1859. postao je pruski veleposlanik u Rusiji. Tri godine kasnije preseljen je za veleposlanika u Pariz. Tamo je upoznao Napoleona trećeg čovjeka čiju će karijeru uništiti. U rujnu 1862. Bismarck je postao ministar vanjskih poslova i ministar predsjednik vlade Pruske. U to vrijeme monarh Kralj Wilhelm sukobljavao se s parlamentom oko vojne reforme. Kralj je smatrao da je vojska samo njegova, parlament, to jest liberalna većina u njemu. Smatrao je da on mora odlučiti u kome će se pravcu vojska razvijati. Kralj je u očajničkom pokušaju da izbigne parlamentarni nadzor nad vojskom imenovao Bizmarka na čelo vlade. On je domaće probleme pokušao riješiti diplomatskim i ratnim uspjesima. Prvo je 1864. stradala Danska, koja ostala bez šlezvike i holštajna. Pruski savjeznik u tom ratu bila je Hasburška monarhija. Onda je došao red na samu monarhiju. Bismarcku je Austrija u osnovu išla na živce i on je htio da Prusija bude država broj jedan među njemačkim državama. I 1865-1866 izbio je spor oko Šlezbig-Holsteina koji je inače bio sporna država i za Prusiju i za Austriju i Bismarck je tu nanišio priliku za možda ne odmah za rat, ali svakako priliku za to da gurne Austriju u drugi plan. Vrlo brzo će se pokazati zapravo da je to bila prilika za rat i za potpunu ratnu pobjedu nad Austrijom. Kako taj problem sa Šlezbik-Holsteinom nije riješen. Kako je Bismarck, doduše unilateralno, konstatirao da je Austrija prekršila jednu konvenciju iz 1865. gora, jedna konvenciju koja zapravo nije stigla ni zaživjeti. Eskalirala je diplomatska kriza i onda se dogodilo ono što je Bismarck uvijek volio, da njemu protivnik ide na ruku, pa je Austrija odlučila krenuti u rat protiv Prusije. Svi koji su gledali izvana su očekivali da će Prusija taj rat izgubiti. Bila je manja, mogla je mobilizirati manje ljudi, manje vojnika, Međutim, one su pokazale sve prednosti pruske organizacije. Naime, Prusija je u 25 dana uspjela mobilizirati i na bojište dopremiti 285 tisuća vojnika. Uzoštalo zato što je ona imala pet željezničkih pravaca pomoću kojih ih je mogla dopremiti do bojišta. A Austrija je uspjela mobilizirati 200 tisuća ljudi, ali u 45 dana. Glavno bojište je Češka. I zapravo, bez obzira na to što se navode nekoliko bitaka u tom ratu koji je potrajao samo 7 tjedana, glavna bitka bila je bitka kod Sada, velikog kod Kvinik Graca ili kako bismo, kako bismo mi kazali kod Kraljičinog Graca. U toj bitci su Prusi naprosto demolirali austrijsku vojsku, gubici su bili 7 naprema 1. U ratu s Danskom, Pruska se vojska nije pokazala boljom od vojske hazluške monarhije. Glavni zapovjednik savezničkih snaga bio je pruski feldmaršal grof Friedrich Heinrich Ernst von Brangel, kojemu je u trenutku dobivanja zapovjedništva nad pruskim i hazluškim snagama bilo 80 godina. Brangel je svoje vojno iskustvo skupljao u glavnom vušeći revoluciju iz 1848. Da stvar bude gora, kad jedna austrijska brigada jurišom zauzela danske položaje kod Oberzelka, Brangel je u odoševljenju izljubio i izgrlio austrijskog zapovjednika. Pruskim časnicima to nije bilo drago. Četiri dana nakon tog grljenja, Hadduška vojska probila je danske utvrde kod Overzea, dok je pruska vojska skoro pasivno gledala taj juriš. Lekada kada je izbio prusko-austrijski rat, sve je bilo drugačije pruska vojska pobjedila je vojsku hazijuške monarhije. 22. srpnja 1866. car i kralj Franjo Josip kapitulirao je nakon samo sedam tjedana rata. Bismarck se naravno prije tog rata nastoja osigurati na više strana, pa je sa Piemontom sklopio tajnu konvenciju, tajni dogovor, da oni istovremeno napadnu Austriju, tako da ih razvuku na dva fronta. Ne bi li Piemont do kraja ostvario ono što nije uspio ostvariti u ratu 1859. godine? Ono što je zanimljivo je to da je Franjo Josip Pristao Piemontu to predati bez borbe, ali je Piemont svejedno krenuo u rat i ispoštovao svoju savezničku ulogu i to je bila zapravo i nova etapa u ujedinjenju Italije koja će kulominirati 1870. godine prisjedinjenjem Rima i zapravo završetkom tog otprilike polustoljetnog procesa. Austrija je dakle brzo i efikasno poražena, nakon toga ona postaje drugorazredna sila među njemačkim državama, stvara se Sjeverno-Njemačka konfederacija i cijeli niz država prilazi zapravo Prusiji, koja postaje neupitno prva sila među njemačkim državama i koje nizom saveza i ekonomskih ugovora zapravo postaju neke više, neke manje podložne Prusiji. Sljedeći korak bio se 1870. godine. I to je bilo veliko finale Njemačkog ujedinjenja Francusko-Ruskim ratom. Cijela je priča počela sa upraždjenim čpanjalskim prijestoljem. Nakon spregnuća kraljice Izabela 1668. godine, španjolci su zatražili od Leopolda iz dinastije Hoenzogarn-Zigmaringen, da on dođe na upražnjenu španjolskog predstavlja. pruskom kralju Vilhelmu I ta slijeda nikako nije sviđala zato što je znao da će ona jako iziretirati Francuza. Naime, su već uvelike na francuskim granicama, kontroliraju cijeli niz zemalja i imaju veliki teritorij zapravo u Poranju, a to bi za Francuze značilo da im ista dinastija osim što će im biti na istočnoj granici, da će im biti i na južnoj granici, što je za njih vrlo, vrlo nezgodno i teško probavljivo. Ljudima koji su u ime Španjolskog parlamenta ponudili Španjolsku krunu princu Leopoldu činilo se da to neće biti preveliki izazov za Francusku. Leopold je bio Hohenzollern, pripadnik Pruske vladajuće kuće, ali bio je i katolik i bio je u rodu s posvojenom kćerkom na polavona Bonaparte. Račun je bio sljedeći. Leopold će uz Španjolsku privući dvije velike sile, Francusku i Prusku. Račun je bio loš. Francuska je to doživjela kao prijetnju prvog reda. Vijesti potresla Pariz, ulje na vatru, dolila je izjeva Bizmarkovog državnog tajnika Fontilea, koji izjavio da što se tiče pruske vlade, ta afera zapravo i ne postoji. Stvar je zaoštrila i supruga cara Napoleona, trećeg carica Eugénie, koja je bila pod rijetlom Španjolka. Francuska je zatražila od pruske i hojensolena da se Leopold odrekne Španjolskog prijestolja. Jeffrey Wawra u knjizi Francusko-Pruski rad piše... U Parizu su novinari bliskoj francuskom ministru vanjskih poslova de Gramonu zaoštrili napade na Bizmarka. Bojnik Alfred von Waldersee, pruski vojni ataše, izvijestio je vladu o neprirodnom uzbuđenju koje vlada u glavnom gradu Francuske. Novine su pisale o pruskoj perfidnosti, vojska je vježbala u javnim parkovima i vrtovima i časnici su galopirali na konjima kroz ulice s hitnim zapovjedima opućenim iz ministarstva rata prema utvrdama i oružarnicama u zemlji. Na Gardi Nord, gdje je Valderzaj gledao svutu u brevu, susreo je i ruskog bojnog atašeja, koji mu je rekao To je rat, vjeruj mi, to se više ne može izbjeći. 12. srpnja objavljeno je da Leopold Hoenzolen neće uzeti Španjusku krunu. Odluku je objavio Leopoldov otac uz odobrenje kralja Vilhelma. Kralj Pruske o svemu je svojoj supruzi napisao. Kamen je izvađen iz moga srca. Za njega je cijela ta afera bila stramota. Za bizmarka ona je bila prigoda. Nakon toga franski ministar vanskih poslova Garamon radi jednu nevjerojatnu grešku jer to je bio trenutak diplomatskog triomfa za Francusku, to kada Leopold odustaje od Prijestolja. Međutim, Garmon radi jednu nevjerojatnu diplomatsku grešku, želi potpunu pobjedu i u EMS u Njemačkoj gdje je bio kralj Wilhelm I, šalje poslanika Benedetija sa zahtjevom da on iskamči obećanje od kralja da Pruska nikad više neće pretendirati na španjolsko prjestolje. Naravno da je to bilo uvredljivo i naravno da je to bilo neprihvatljivo. I kralj je pristojno, ali odlučno odbio taj Benedetijev, odnosno francuski zahtjev. I o tome je poslao taj glasoviti telegram iz EMS-a bizmark, kad je vidio, koji je navodno bio prilično depresivan nakon diplomatskog poneženja koje je upravo nedavno pretrpio. Kad je vidio što je dobio u ruke, je vjerojatno bio jako sretan. On je taj telegram skratio, malo preuredio i dao ga objaviti u novinama. Po onome što je izašlo u novinama, je franski poslanik bio zapravo nevjerojatno bezobrazan, a pruski kralj nevjerojatno čvrst tvrdoglav u otporu toj francuskoj ideji. postjerice toga je bilo da se javno javnomljenje o Francuskoj naprosto razjarilo. Ne zato što je to bio falsifikat, jer tada se nije znala da je to bilo falsifikat, nego zbog tona onoga što je bilo prikazano u tom telegramu. I francusko mjenje je tražilo vojni obračun sa Prusijom. Sam Napoleon III uopće nije htio ratovati sa Prusijom. Prvično je dobro znao s kim bi on tu imao posla, međutim čak i njegova carica je bila za vojni obračun, jer da se ta uvreda koja je nese na franskom poslaniku može samo ratom isprati. Tako da su Francuzi krenuli, odnosno navjestili rat u Prusiji. Francusko-Pruski rat počeo je 19. srpnje 1870. godine. Napoleon polavom treći tog je dana objavio Pruskoj rat. 31. kolova za te 1870. došlo je do odlučne bitke kod Sedana. Tamo je pruska vojska, predvođena načelnikom generalštaba Helmutom von Moltkeom, opkolila glavninu francuske vojske. Da stvar bude gora, s vojskom je zarobljen i francuski car Napoleon III, koji je prusko kralja bezuspješno pokušao kod Sedana izmoliti blaže uvjete predaje. Kako je to izgledalo, opisuje Jeffrey Wawr u knjizi Francusko-pruski rat. Ustavši rano ujutro 2. rujna 1870. godine, car je na konju krenuo iz Don Cherija kako bi od pruskog kralja Vilhelma I. osobno isposlovao blaže uvjete predaje. Bismarck je presreo francuskog cara, odveo ga u dvorište jedne krčme, posjeo ga na klupu i grdio ga jedan sat. Svjedoci koji su ih gledali s pristojne udaljenosti, zabilježili su da je Bismarck strastveno gestikulirao dok je car tonuo sve dublje u svoje sjedalo.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 Deset dana prije kapitulacije Pariza, 18. siječnja u Bersaju, u dvorani ogledala, proglašeno je njemačko carstvo sa pruskim kraljem, Wilhelm I, kao prvim njemačkim carem, i ono je obuhvatilo gotovo sve njemačke države, osim naravno germanofone države, osim naravno Austrije koja je dalje bila u, u sklopu Habsburgske monarhije. Na taj način je završeno njemačko ujedinjenje. Sam rat je završen u, u Svibnju, kada je sklopljen frankfurtski mirovni ugovor, koji je bio prilično ponižavajući za Francusku, jer je izgubila Alzos i Lorenu, dvije i sirovinske, veoma bitne pokrajine za nju i obvezala se na plaćanje velikog ratnog danka od pet milijardi Franaka uz uvijed da će njemačke okupacijske trupe ostati kao garancija da će se taj danak isplatiti. U središtvu europe je stvorena velika, izuzetno moćna država i mnogobrojna, a svoj dug postepeni pad je zapravo Francuska završila i ona će sljedećih 20 godina biti dobrim dijelom izvan europskih poslova i neće moći u njima sudjelovati, jer će trebati godine i godine da se oporavi od tog teškog poraza u francusko-pruskom ratu nakon čega privremeno postaje drugo razredna evropska sila a za Napoleona Trećeg to je bio zapravo kraj karijere političke i ubrzo nakon toga je u Francuskoj uspostavljena treća republika Nakon stvaranja ujedinjene Njemačke više ništa nije moglo biti isto u Europi stari poredak je nestao u središtu Europe nastala je jaka država Cijena njezinog nastanka bio je težak poraz Francuske koja će se desetljećima spremati za novi rat s Njemačkom kako bi se osvetila za poraz iz 1870. i vratila Alzas si Lorena. Ni ostale europske države nisu bile sretne sa stvaranjem Njemačke. Svatko je imao razlog za strah od tako jake države u srcu Europe. Bismarck je znao da bi savez jakih evropskih država protiv Njemačke značio i kraj države koju je on pomogao stvoriti. Zato je nastao takozvani Trocarski savez. Plan je bio jednostavan, učiniti Rusiju i Austro-Ugrsku njemačkim saveznicima i tako izolirati Francusku. Rusiju i Austro-Ugrsku Bismarck je namjeravao približiti sporazumom oko sfera utjecaja na Balkanu. Zgodne priča kako je uopće došlo do toga. Naime, Franjo Josip je u rujnu 1872. godine trebao posjetiti Berlin. To je trebao biti njegov uzbratni posjet caru Wilhelmu i to je trebao biti posjet koji je trebao demonstrirati da su nesuglasice koje su kulminirale u ratu 1866 godine između dvije države, stvar prošlosti za vrijeme smotre Baltičke flote u Sankt Petersburgu je ruski car Aleksandar II. u razgovoru sa njemačkim poslanikom pitao kako to da on nije istodobno pozvan na sastanak u Berlinu. To je taj poslanik, naravno, odmah jabio u Berlinu. Bisbank je odmah shvatio priliku da i trećega cara može dovesti u to doba u Berlinu. Počela je ta konferencija sa ta tri cara. Međutim, Bismarck je bilo u interesu da ta tri cara što je moguće manje pričaju, jer nije baš imao pretirano veliko povjerenje u njihove sposobnosti. Tako da su središnje figure toga ovaj sastanka bili Bismarck, ruski premijer Gročakov i Austrougarski ministar vanjskih poslova Đula Andraši. I oni su zapravo tamo uvelike trasirali ono što će se dogoriti jedna tisuća sedamdeset godine u šembrunu ali je tada bilo jasno da nitko neće ostvariti svoje maksimalističke zahtjeve jer je postala je jedna država koja se poput sjene nadvijala nad uh, taj sastanak gorčakova Bismarka i Jula Andrešija i zemlje koje su zapravo mnogi bojali a to je bila engleska Otto von Bismarck imao je jedno pravilo kada je u pitanju njemačka politika prema austro -Ugarskoj. Ta je politika bila sažeta u ovim njegovim riječima: "Želim iskopati rov između austrougarske i zapadnih sila." Bismarck nije htio dopustiti da se ponovi situacija iz Krimskog rata kada je Habsburgska monarhija bila saveznica Velike Britanije i Francuske. Da bi se ostvario Bismarckov plan, Rusija i Austro-ugarska morale su imati dobre odnose. Ali te dvije države već desetjećima su se sukobljavale oko sfera utjecaja na Balkanu. To je stavljalo Bizmarka i Njemačku u velike probleme. Alan Taylor piše. Naravno da se Njemački problem nikada nije mijenjao. Zauzimajući središte kontinenta, Njemačka je morala podnijeti teret bilo koje grata između Rusije i Zapada, bez obzira koju stranu izabrala. I... Osim u slučaju rata za prevlast u Europi, njezino jedino rješenje bila je neutralnost. Neutralnost koja se morala proširiti i na Austro-Ugarsku. Ako bi postala neutralna barijera koja bi se protezala od Baltika do Crnog mora, tada bi se Rusija i zapadne sile mogle boriti za krajnje dijelove euroazijskog kontinenta, a da ne unište evropsku civilizaciju ili jedni druge. Bio je tu također i specifično pruski problem – Junkerska nevoljkost koju je Bismarck stalno davao do znanja da se kosti pomerijanskog grenadira žrtvuju u ime interesa na Balkanu ili sredozemlju. Iako Balkan nije bio vrijedan kostiju pomeranijskog grenadira, Njemačka će se i kako uplasti u poslove na jugoistoku Europe. Sve je počelo izbijanjem ustanka u Hercegovini, gdje su se kršćanski podanici osmanskog vladara pobunili protiv njegove vlasti. Osmanske vlasti krenule su u gušenje ustanka, a to je pak reagirala Srbija. Izbija srpsko turski rat, kojem Srbima zapravo ne ide dobro. I naravno treba nekako pomoć Srbiji, tko će pomoć? Rusija, koja tako onako uvijek gleda popreko na na Tursku i uvijek barem jednim okom gleda prema tjesnacima, ali gleda prema pravoslavnom stanovništvu jugoistočne Europe kao prema zapravo i stanovništvu i prema prostoru na koji ona može po svojoj procjeni relativno brzo i lako proširiti svoj utjecaj. Dolazi do diplomatskih akcija iz jedne i s druge strane, a cilj je Rusije dakle prisiliti Tursku, da što je moguće prije sjedne za pregovarački stol i na taj način pomoći Srbiji, ali je cilj zapravo jednih i drugih zaustaviti rat, jer ako se rat ne zaustavi, ako rat nastavi, onda se više neće moći koristiti diplomacija, nego će se morati krenuti u novi rat, a to znači da će Rusija morati napasti Tursku. Ako Rusija napadne Tursku, teško da će svi drugi to sa strane prije svega to Engleska neće moći glarati sa strane tome, potencijalno na pomolu može biti veliki evropski rat i to zbog države, dakle Turske koja je bolestnik na, na Bosporu i za koje zapravo svi znaju da je samo pitanje vremena kada će se teritoriji koje ona ima na Evropskom jugoistoku raskomarati odnosno više naprosto neće biti dijelovi Turske nego će to postati neke druge države ono što je važno je to što publike ovaj u to doba na prijestolje u Carigradu dolazi novi sultan Abdulhamid II. On će biti zapamćen kao beskrupulozan, ali prilično lukav vladar i na ruski ultimatum primjerom on odgovara pozitivno i predlaže da se primirje sklopi na pedo šest mjeseci. To je nešto što Rusima nikako ne odgovara, tako dugačko primjere nikome ne odgovara, jer se i za vreme primjerja uz ostalo može ratovati, a to ne znači da bi se Srbiji pomoglo, bitno pomoglo i to znači da bi Turska najmanje 5 do šest mjeseci držala pozicije koje ona u tom trenutku ima, a što ih duže drži, biće ih teže anulirati kasnijim pregovorima. Balkansko pitanje bilo je izvor stalne nestabilnosti u Europi. Godine 1821. na Paloponezu izbio ustanak protiv osmanske vlasti. Grčka je već bila u stanju pobune. Ovaj događaj doveo do općeg rata protiv vlasti Osmanlija. Ustanak je doveo do velike žrtava. Vojska osmanskog carstva počinila je niz pokolja. Najpoznatiji je bio onaj na otoku Hiosu ili Hiju, koji je na slici ovjekovječio Ežende la Croix. Sve je to dovoljno do pojave velikih simpatija u europskoj javnosti prema grčkim ustanicima. Simpatije su se u Rusiji brzo pretočile u konkretna djelovanja. Car Nikola 1821. objavio je ovaj proglas. Osmanska vlada stavila se u stanje otvorenog neprijateljstva protiv kršćanskog svijeta. To je legitimiralo obranu Grka koji će se boriti kako bi sebe spasili od neizbježnog uništenja. S obzirom na prirodu borbe, Rusija će se naći obveznom da Grcima ponudi pomoć, zato što su progonjeni, zaštitu, zato što je trebaju, i pomoć, zajedno sa svim kršćanskim svijetom, zato što ne može predati svoju braću u vjeri na milost s lijepom fanatizmu. Nakon predaje ovog proglasa osmanskoj vlasti i nakon što na njega nije primljen odgovor, Rusija je prekinula diplomatske odnose s osmanskim carstvom. Brzo nakon toga doći će do Rusko-turskog rata i nakon što su Grci dobili prvu autonomiju pa onda i nezavisnost, pobune kršćanskog stanovništva na Balkanu protiv osmanske vlasti bile su povode da se Rusija uključuju poslove na jugoistoku Europe i svaki put bi Europa tada došla na ru vrata. Tako je bilo i nakon ustanka 1875. godine 1829 ruska vojska došla nadomak istanbula Car Nikola I mogao je osmanskom carstvu zadati težak udarac i zauzeti njegovu prijestolnicu, ali on se odlučio na uzdržanost. On je smatrao da su prednosti rušenja osmanskog carstva znatno manje od nevolja koje bi nastupile kada bi to carstvo nestalo. Godine 1878. ruska vojska došla je do San Stefana. opet je Istanbul bio na dohvatu ruske vojne moći. Ovoga puta ruski car Aleksandar II. odlučio je prisiliti osmansko carstvo na velike ustupke. Ispunjavanjem tih ustupaka zapravo bi se dokraječila prisutnost osmandija na Balkanu. Sama ruska vrhovna komanda, uključujući samog cara Aleksandra II. su bili prilično smušeni nisu znali zapravo što da rade. Znali su s jedne strane da daljnje napredovanje vrlo vjerojatno vodi u rat sa Engleskom, pa je bilo u jednom trenutku odlučeno da se nikako ne smije udarati na sam grad, carigrad i na Galipolje. A vrhunac je postigao car Aleksandar drugi kada je istoga dana jedan za drugim poslao dva potpuno različite telegrama. Dakle, jedan je bio otpolike mirujte gdje jeste, drugi je bio ovaj, napada Rat je na kraju završen. Rusija je shvatila da joj se ne isplati ulaziti u konfrontaciju sa Velikom Britanijom. Iako je i Velika Britanija odnosno Engleska vodila, po pitanju svoje flote potpuno smušenu politiku, pa su im isto tako malo izdavali naredbe da idu prema tjesnacima, malo da ne idu prema tjesnacima. Pa je čak na zgradi engleskog poslanstva u Carigradu jednog dana shvaNom papir na kojem je pisalo da je izgubljena flota između Bešik između zaljeva Bešika i cari grada, nalaznika očekuje velika nagrada. Međutim, na kraju je Rusija zaključila, kažem dakle, da se nikako ne isplati ulaziti u izravnu konfrontaciju sa Engleskom i mirovni ugovor između Rusije i Turske je sklopljen u San Stefano. E, taj San Stefanski mirovni ugovor, sklopljen početkom 1878. je za velike sile bio Jako problematičan. On je, dakle, jamčio neovisnost, danas bi smo nekaj priznanje, Rumunjskoj Srbiji i Crnoj Gori. Davao je određene teritorije Rusiji i na Kavkazu je davao određene teritorije, ali temeljni problem je bio u Bugarskoj. Bugarska je, temeljen tog ugovora, trebala biti formirana kao velika vazalna država, ali je stvar bila u tome da je ona trebala dobiti praktički cijelu Makedoniju izlaz na Egejsko more i to je bilo nešto što nije bilo prihvatljivo ni Austrougarskoj monarhiji, a nije bilo prihvatljivo ni Engleskoj. Nakon mira u San Stefanu uzbunile su se evropske sile posebno Velika Britanija. Jačanje Rusije na Balkanu i njezin prodor prema Bosporu i Dardanelima značio bi i stvaranje jake sredozemne sile, koja bi mogla postati ozbiljan konkurent Velikoj Britaniji, koja je Sredozemlje smatrala žilom kucavicom svog carstva. I opet se potvrdilo staro pravilo evropske politike 18. i 19. stoljeća. Bolje nemoćno osmansko carstvo, koje na životu održavaju velike sile, nego jaka Rusija na Balkanu. Ali stvari se nisu ipak mogle vratiti potpuno unazad. Srbija, Crna Gora, Rumunska, Bugarska oslobodile su se osmanske vlasti. Sve nekako trebalo urediti da Balkan ne bude mjesto na kojem će se upaliti iskra novog europskog rata. Bismarck je tu situaciju pokušao smiriti u Berlinu. Nije baš uspio. Kao i mnogo puta ranije, želja da se stvore temeljni mira zaprovedala do postavljanja temelja novog i razornijeg rata. Kori profesor povijesti novinar Novog Lista, Tihomir Ponoš. Zbog toga je Bismarck sazvao kongres u Berlinu, a središte točka je zapravo i glavna promjena se zapravo ticala upravo Bugarske i statusa Bugarske. Dakle, Srbija, Crna Gora, Rumunjska su potvrđene kao samostalne države, austro ugarska je dobila protektorat nad Bostonom i Hercegovinom, Britanci su dobili ono što njima uvijek zanimljivo, to su mora, otoci, tjesnaci ili tako nešto, a to je u ovom konkretnom slučaju, slučaju znašalo protektoratnim ciprom. A Turska, iako je zadržala niz teritorijalnih dobitaka koji su bili zajemčeni sa Stefanskim mirovnim ugovorom, je zapravo bila najveći gubitnik. Meme Bugarska je bila smanjena na jednu trećinu, onoga što je trebala biti, Rusija je zadržala južni dijelove Besarabije i te teritorije na Kavkazu koji su trebali pripasti i prema San Stefanskom ugovoru. Posljedice Berlanskog kongresa su zapravo dugoročno i po odnose među velikim silama bili jako veliki. Car Aleksandar II. je pristao na sve to međutim smatra da je cijeli Berlanski kongres jedno veliko poreženje Rusije, jer samo je Rusija ratovala protiv Turaka, a sad svi nešto dobivaju, a Rusija ponajmanje. I smatrao je da je Bismarck izravni krivac za to. Posljedica toga je trajno narušavanje odnosa izmežu Njemačke i Rusije. I činjenica da je definitivno nakon toga Trostarski savez definitivno propao... Sljedećeg orajna 1779. sklopnjini Novi Savez između Njemačka i Austro-Ugarske, ali to je dvojena alijansa bila. I koliko god je to bio, kako neki smatraju, jedan od velikih, ne najveći, ali svako jedan od velikih trenutaka u karijeri Otafon Bismarka, je bio trenutak kada je on trasirao mnogo toga lošega za Njemačku, jer je nakon toga postalo prilično izbjestno, da će u nekom budućem ratu Njemačka morati ratovati na dvije fronte jer na zapadu ima Francusku koja se silno želi osvetiti za poniženje 1871-1871 a na istoku od 1878 ima Rusiju koja smatra da je na berlinskom kongresu ponižena i da je doživjela jednu golemu nepravdu. Poštovane slušateljice, slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili Glasmeni urednik Maro Market što čita Ivan Kolundić. Emisiju snimio Tomislav Mikulin, a u redu i vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi hrt.hr kosa crta radio na zahtjev Lijep pozdrav i do slušanja.